Аж тут у неї родичі на ранок знайшлися. Вони її всю ніч шукали, приніс же жодних документів. Привезли чистий одяг. Ну і синок коронок не виявив. А вони новенькі, спеціально гроші збирав для матері. Зуби зовсім ні чорту. У морзі сказали, що так і було. Але хто ж повірить? Поки мужиків розборонили, нашого санітара довелося в травматологію вести. А сина померли, і міліція забрала. Так що правда, без роботи не будемо. Це... Дякую за каву, кожики дуже смачні Вдягалася Марина мовчки Мовчала й дружина Сахна Ну, пішла, потерпіть І ще десять уколів До речі, хоч допомагає Дивно, чомусь ви жодного разу про це ще не питали Мабуть, допомагає, раз призначили Для чого лікарям брехати Добре, щасливо, Марино, дякую Сахно почув, як клацнув замок Міг би привітатися з людиною Навіщо? І то так за весь час він навіть не поворухнувся на канапі, хоча лежати вже було незручно. І Чак Норріс його не цікавив абсолютно. Та Сахно сумлінно долежав до кінця серії, вимкнув телевізор і пішов до спальні. Дружина вже вкладалася, ліжко розібране, вона саме вбиралася в нічну сорочку. Схрестивши руки на грудях, Сахно розглядав її, для чогось примруживши очі. Десять років тому він щось у ній знайшов, навіть п'ять років тому вона була ще нічого. Якщо придивитися, може, і зараз. Та для чого? Коли для себе Сахно вже все вирішив. Тепер його виводило з себе навіть її оригінальне ім'я. Чому торопати не міг? Дружина вмостилася на пуфеку перед трьомою, почала розчісувати волосся, колись довге, каштанове, тепер підстрижене та знебарвлене черговою модною фарбою. Сахно зняв спортивний костюм і ліг на свою половину. Розгорнув книжку, яку читав близько місяця. Вже не пам'ятав, що там усе почалося, і хто кого хоче приступнути за спадщину. Дружина скінчила розчисуватися, заходилася мазати обличчя кремом. Яка щергова подружка порадила, ідіотка. Хоч маж, хоч не маж, стежив за нею, дивлячись поверх книжки. Нарешті вона довела справу до кінця і лягла поруч. «Мені завтра вставати рану». «І що з того?» Те, що сказала Так, забери, забери руку, я тобі кажу В чому річ? В тому Ти чуєш погано? Телевізор добре чув Ага, ну все ясно, а з ним краще було? І з телевізором? Не придурюйся, думаєш, не знаю нічого А ну, знову за своє сказано тобі Не хочу, втомилася спати пора і взагалі Що взагалі? Нічого, забери свою руку, бо підеш спати до свого телевізора, ясно? Сахну ручко підвівся, розчахнув балконні двері Осіння прохолода прийняла тіло, він повернувся за спортивними штаньми, зачинив двері і намацав у кишені спортивок пачку Честерфілда. Закуривши з перця обильця, і замислено дивився, як у вікнах будинків навпроти, одне за одним гаснуть вікна. Докуривши одну, потягнувся за другою. Ще десять днів. «Слухаю вас, моя дружина, вона не ночувала вдома. Скільки днів? Учора вперше». «Ви мені вибачте, не хочу, звичайно, ніяких порад, але ви в ній впевнені?» «Припиніть дурню молоти, лейтенанти!» «Так, спокійно, спокійно, не треба кричати, ми вже чули крики, самі як крикнемо, мало не буде!» «Вона хвора, з психікою не гаразд, діагноз є, мало що могло статися!» «Добре, добре, давайте її прізвище!» «Ваше прізвище, прикмети її!» «Коли бачили в часто вона так зникала з дому, може фото є з собою?» «Є, yeah, є, yeah. я взяв Сахно, Адель, повне ім'я Аделаїда, я її Аделлю називаю, всі називають Адель, Ада, 32 роки, середня на зріз, не хвилюйтеся, далі, далі». Ранком вони не розмовляли, дружина мовчки смажила картоплю і яєчню, вони похопцем поснідали, випили кави, і тільки коли Адель заходилася мити посуд, Сахно порушив мовчанку. «Я піджину машину, збирайся». Дружина ніяк не відреагувала, але Сахно знав, протягом тих 20 хвилин, які знадобляться йому, аби спуститися вниз, пройти до залізної коробки гаража, розігріти мотор «Жигуля» і підкотити до під'їзду, а Делаїда буде готова і чекатиме на виході. Система відпрацьована роками. У машині вона заговорила першою. «Учора ми обоє були не в настрої?» «Думаю, так. Пробач, ти мені також. Ми просто втомилися». Обої. «Я знаю, таке буває. Це я мусив зважити на твій стан. Є прогрес».